Ogeitamak urte euskalaziak ordela eta ogeitamak urte euspatzen dela besta hu, berbadez kanbon asieratik? Uh, ez, ez tabetik kanbon iragan, bon, uh, beraz bada, ainit, ainit urte uh, besta hori egiten dugula forma dezberdinak ukan ditu, lehen rakaslek uh, ikusgerritipi batzu gure geletan uh, prestatzen ginituen eta gero dena biltzen ginen guneka bildu izan gira ere, donapaleko gunea, gero uh, garaziko gunea, esparneko gunea. Baina hoi badu hainit zurte pesta uh, bat eta eskola guziak biltzen dituenak hemen egiten dugula kanbon. Sigarriko ikusgerri polita, orobil, borobil beraz, uh, tipien zat dena eh, uh, gehienik, eta atxaldian elektrobun, beraz, panxikaz olor zanoren ikusgarri berriak, elektro-boom. Ori pixkat, bon, bigaren iruaren zikloko aurrak, eta ere, espero dugu, kolegiotik ere somiño etoriko riko saizkikula. Oro bil, Oro bil, bil, ketan na bil. Oro <olisrimidio> bil, Oro duzue hor barnean? Olo bilbolobil well, eh? Eta maitat dut zuai? Bai. Xer da gien maitat dut zuena? Mundua bat. Geru zer bazen borobil? Xi. Si? Xipa. Xipa. Olo bilbolobil. Aika. Aika. Ha. I. Eta hidu. <gasps> <gasps> Orobil borobil ekko bianseak kilaria eta gaurkoan jendea unitz, boko gen besta hauntan, auje naia atentzioa ezta jesh betia txikitza hor lortu dusuai bai uste dut lortu dugula, l'orte dugula, goulab orobil du de goula eta ora uh, batsu zu gogoa soutene sines gurekin xartzea Eta helduak uh, ere hor ziren atanzio handia bazen eta uh, borobilduuku la uste dut gaugegun bai. aurrean erakartzeko aukera bat da, forma, musika eta gestuen bidez? Bai, aujan erakartzeko forma bat da, baina ez hori bakarrik uste dut, uh, antzerkian uh, gok ba orra, musika, kantu, gorputza, dena ari da. Oro bil, oro bil, bil, bil, bil, bil, Nola deitzen zira? Udai. Eta nondik eldu zira? Ez petetatik. Eta nondik ira elgemen? Tamor. Agu albestan. Eta az erreginten duzu? Uh, Dostatu nahizu. Beziketarekin, ikusi hartzen gila, txan dut alo bat, kaslarikin. Besta pulita da hemen? Bai, hau zi baite dut. Ikusten ari gira hemen hartzainen kirolak. da hartzaina, hartzainaren baktina, irusetuko emendira hartzaina, eta auk zerra. <tutut> Nungo ez zira? Zura ediko? Eta, beraz, uh, nola pasten da uh, gaurko eguna ziendako? Ze... Egun goxo bat pasteko dugu, hori ikus dugu horobil-borobil, ikus gajia, horiak bizik emaitet dute hori lako gauzak, ikigin dugu, hola, uh, nek amote. Importantea da ziendako hemen izateak, gaur? Ba, importanta da, susto, bon, ja, nek hauren zat, hauren esker hemen gila denak, ergarre zautzen dugu, eta susto, hola, eskolara sustengatzen du. Zal susto haurgentza tolargarretatzen da, garrekin jostatzen dira. Beste eskola ko haurgilene ergarretzautzen sautsak itentutuzte, jostatzen dira eta sustu ara uh, eskolaren uh, sustengatzeko Ha, ogeita mar urte Euskal ordela eta eskola besta hau, beraz duela urteak eta urteak espatzen da. Hemen lehen, aurren ikusgarriak ziren aintzinera temanak eta gaur ikusi dugu profesionalek leku hartu dutela. E, Aldak eta hori nola esplikatzen da. Berberak hasilak alfertzenari girela, zut hori eganen, ez baita Baina gehien bat, bo, gauzak simplifikatzeko ere, zenta bestalde... Uh, eskolako pestak antolatzen baitituko bako txegure eskoletan, ordeia lan gaitza baita. Baina uh, nere pixkat bai uh, berba burrasoak ez baitira denak uh, etortzen, eta zerbait prestatzen duzularik aurrekin, segur izan behar duzu denak zaitea, eta hara. Gero, bo, aldatu da ere pixkat uh, jendek maite baitute ere formulak aldatzea, igia lehena, Hor, amintzoniz, dila, hama, hama osturteko afera da, eh? E, ikusgarri txipi batzu prestatzen ginituen eskolaka, eta gero, antzerki, dantza, edo beste, eta gero, ikusgarri bat zinez, e, presentatzen ginen, borasonein zinean. Baina egia da ere, e, kupuruak onditu direla, geio, eskola gehiago sartu direla sisteman, beraz, e, nahi bauzu, biziki, e, fe, nomreak ikertzen du hori, e, beraz... Emeki-emeki joan gira aipatzen duzun uh, formula hori buruz. Horri, gustetan gunean egun egunontan e izan den egitarawa, beratza, beraz adin guzetako entzat proposatua izana, izan e da ere elektrobun, mm hori -hmm. uh, beraz pabtsikasoloz zano eta egindako lana, hori ere, siek hori eskolan, uh, landu alizan duzue. Bai, hain zinetik, uh, pantxikak igorri dugu flash mod bat, uh, e, beraz, erakaslek, uh, bigarren eta uh, irugarren zikloko aurrekin gehien bat, landu duten hain zinetik, gaur uh, untxa parte har dezaten aurrek, eta zinez balia dezaten uh, eh, euna indako, eun hain uh, dako, eun ikusgarri hori. Mila esker gure galera irantzunik. Beusetaz. Euskalaziak antablaturiko aurren besta giro alai batean bururatu da, antolatzaileak berritzere itzordu amaiten daukute datorren urtean kanbon kiroletagunean.